în care lecturăm o misivă internautică pe care domnul Teodor Baconski ne adresează. Democrația te lasă să glumești despre deosebire de dictaturi. La noi e plin de glumeți, inclusiv de ăștia care îl fac pe Andrei Pleșu creștinopat pentru că a scris o carte despre parabolele lui Isus. Apoi a apărut site-ul Coaliția pentru Vanilie, Smiley Face. Bă, e pagină de Facebook, nu-i site, Da. Ca niște intelectuali pe Facebook cine află trebuie să avem totuși proprietatea termenilor, nu? Ce pizda mă -sie. E un iureș de mișto la adresa tuturor celor care nu gândesc leftist, secularist, anticreștin, pro-LGBT, pro-choice. Uite așa că tu te declari mari, inteligent, progresist, în avantgarda luminată a umanității, pe când toți ceilalți sunt idioți, retograzi, reacționari, conservatori sinistri, pupători de oase sau cum spuneam, creștinopoazii. Mi-e bine că suntem de acord. Două lucruri mă surprind Mai întâi, de ce acești oameni, în general întreținuți de părinți, cu școli slăbuțe, pe la particulare și cu o dicție ideatică axată pe emoticon, se dau persecutații. Eu, eu cred că mă momentul să se descrie pe sine nu? E, e, foarte, e foarte clar că domnul Baconski vorbește despre el însuși, își face o mea culpa internautică Și începe să-și pună și el așa niște întrebări existențiale Adică, până la urmă, el de ce se dată de persecutat de societatea noastră contemporană, de societatea românească, de pe urma căruia a beneficiat mult și bine, a revenit. Și apoi se mai organizează acel referendum ca să știm și noi cât sunt cu adevărat de populari în martirajul lor cu Margarita și ciocanele KFC. Nu <coughs> știu, nu știu unde a venit asta, nu știu care e cu Margarita, nu știu care e cu ciocanele KFC. O fi antiimperialist? anti-imperialist?